Nësjel -si fat si kushtat e buku hey. si durat Nësjel fat si kushtat e buku si durat Nësjel fat si kushtat e buku uh. si durat Nësjel fat si kushtat e buku jo, si durat Kur e shumë qo qëllin në shtat Ajo që do t'i ësht me a fat gjatë Ba pra me a fat gjatë Në nës kom ma së vakë Nës -si jam e kjo atjeri jam i fatë Son t'i jam i fatë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 Kërse për muzë e mërë ta japin o tëm A-a-a Lukër a ja tëngë ah, ah, Ten në a tëngë yeah. Lukër a tëngë yeah. A-a-a ah, ah, Lukër a tëngë Ten në a tëngë Ma në mi këma tëngë Më cilë fatë si ku shtatë E buku si doratë Kur e shomë qo Qëllin në shtatë Ajo që do t'i është me afatë gjatë Ba me afatë gjatë Do nësë kom ma së vakë Nësi jam e kjo të të të të të të të të të të të të t